Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomil din. Allahuna madhura falenderojm dhe vetë për të ndihmën dhe falë kërkojmë. Do të na vëdorë me bekimet e Allahut qofshin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familje të shokët, dha të gjithë ata që ndjekin këtu rrugën e dinës funë të kësaj bote. Ta ndërlozim në takimin e fundit kemë trajtuar besatimën çka Qe... pejgamberi sa sulaimon mori dhe soprai banorët e Madinas që kishin panuar islamin në lidhje me disa çështje të caktuara. Do të them se ky besatim nuk ishte i ndëlidhur kryqëkopet vetëm për këtë persono, por është edhe një besatim mbi të cilin ndërtohej e ardhëmja e islamet edhe e ardhëmja e medines vendë shpërngullisë e pejgamberit sallallahu sallam. Ishëm e të vërtejtë pika të slatë pejgamberit sallallahu sallam bëjë bazët të një e nërtojë edhe vendin, edhe shtetin e fërmëj shëqërinë e kështë më ratë. Andaj nuk ishën thjesht pika si kur që fërmëna që këshën dëbënin me një grupë të vukëll njerëzishë ku këto pika atë të filluan dhe të të mbaruan, ju atë të filluan, por pastaj vazhduan më tutje, ishënë themili i shëqërisë, edhe ne mund të shërbejmë atë model për ndërtimin dvanit e shëqërisë e kështë mërëhëm. Po sa këta njerëzë, jë dhenë besënë për pegamberit, a.s. u këthyën për në Medinë, për vëndë tyne, mirë për në këthimë, Nuk i la të vetmuar pejgamberi alayhi salatu wasalam por u dha me vetë një shok të tij, një nxënës, që kishte mësuar kohë të gjatë tek pejgamberi alayhi salatu wasalam që ai tash vazhdonte me ta misionin në Medinë. Dhe kjo konsruat një hap përpara dë të pregaditjes së Medinës për vendos prngulje. Pejgamberi sallallam këtë grupi ja dhe në shëqërim Musab ibn Omeren radiallahu ta'ala anhu i tëli këndruat i deleguar i pari pegamberit sallatësallam jashtë mejkës dhe tyre e Musabit ishte që të kujdesej për këtë grupë që këshën përnuar islamin në kuptim të arsimit dhe në kuptim të dukimit dhe dhe të atë arsëm ato informata që kishte marrë musabe për vite të tëra me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ta shtua barte këtyr njerëzve që s'kishin më me pejgamber se më shumë se 2-3 ditë andaj kishte nevojë për shumë informata përhum sime dhe në anën tjetër të të ti edukon te pikrisht në atë formë në mënyrë që i kishte edukuar këta pejgamberi alayhi salatu sallam dhe dhe është dhejë më sahabi me këtë grupë, ndërsa në kujdes të ti, nga se kështë në vojë më sahabi të ishtë në në kujdes në dikujtë, jo, të shkan të dhen i pambrojëtër, por e morënë për kujdes në mbrojëtë, Esad ibn Zorara, një pe sahabive filestarë në islam, por më vonë një buri marë dhe kësaj feje, Esad ibn Zorara, e morënë në në bëkqyre, Musab ibn Jomirin. Dhe këpas është këjë Musab i radiallatale në Medine, filluan takimet, filluan dhejat, ku në këton dheja, kryesisht mërë një pjesë njerëzi që kanë përnu islamin. Aso kam cikë, grupi parë që të këmë përësën, apo pe gjashtë personave, a të këshin botë vetën, këshin në vizë. Dhe këta të ashtë këshin me Musab ibn Jomirin, pastë mor më shumë nga mësimet e fest. Ma sëparti më dini një qëndishje. Dhe takuën mes vete. Një ditë, nësobim në mëngjes, radhiyallahu anhu, në shoqërim me kët Es'ad ibn Zurara, radhiyallahu ta'ala anhum, shkuim me një vën tek një pos i ujit, borem i njohur, një hor branda në kopsht. Datë vazhdoi në të njëjtën punë. Vindisa musliman bura e gra Njëftonë përfi e kësumëra Dërsa në anën tjetër Po mbat një ndaj tjetër Në ndaj është Saad ibn Muadhi Ta shë radiallahu anu për në atë ku Nuk është musliman është nga i dhitarët Por është nga të të Prisit kryesor Të medinilive Për bëndurë tjetë ripet dhe në shëshnime të ishte Usejt ibn Hodajr edhe kjo prej Udhejt dhe Paris dhe Medines dhe për diskutojnë ndër tjera për i thot Saad ibn Muadhi radiallahu anu për i thot Usejt i tjetrit për i thot duhet me ndërmarrë diqka që këtë që përbëjnë këta dy vet Musab ibn Jumere edhe e Saad ibn Zurara për na i mashtrojnë rinin Dhe po ne i mashtrojnë me ndjelletit, me atë nështa zhargonin e, e kësaj kohë, përderimin e kësaj kohë, po a shparlojnë trunin, dhe mënë trive tonë dhe dhe, dhe, dhe njerët të dëpt, dhe, dhe njerët që s'kanë nafsime me nu, a dhe nga duhet me ndërmarë të qëka. Dhe sa dishtetrim, kështë problem kur aji, dhe mënë nervëzojnë. Dhe për i thotë Sadibin Muadhi Usaidit, për i thotë, unë e kam, e es, Sadibin Zoharë, e kam djoldajës, e kam problem me shkone me ufërkume të nga se kemi lidhje, shkoti edhe përceli au për kënacin tonë pra për atë që apëbënë. Dhe të këptim, thuj këti Musabit dill për gjujt. Dhe kapë një shtizë Usaid ibn Khodajr radiallahu ta'ala anhu, e kap një shtiz në shajnë të shpallis e luftës kur ti këshku njërët me shpat ose me shtiz të hapur ka qenë kënë një shajnë se unë e të i si këna punë mirë duke ardhë po e shë e saadit në zonare po e shë ardhën e osejlit dhe po i thëtë mësat u në mene kjo që po vjajnë është buri madhë dhe me thonë kujdes falë mirë me të nga se në qofë se kjë prënan, po e të punë e madhe. Dhe musaj për praga ditë ashtë se, po vjenë njëri që, rraniqë duke me pos kujdesë në të fullin me te. Po sa ka ardhë, ka më një pozicionim dhe ka fillu me një shprejhja që shp në të kuptim të bartë revolten, dhe të bartë atë pëknacin dhe refuzimin pra që fa po bunë. Dhe kështu të dhe u shprejhë, Dukë i thon Musa ibn Omerit edhe Esad ibn Zuraras, dukë i thon se ne nuk pranojmë këtë çfarë ju po bëni. Prandaj ose ndaleni nga kjo veprimtari ose ne ndërmorim mosje, duhem mos e vrasje. Pas po sa ndoje kët Musa ibn Omerit po i thot Usaidit, aw ghayra zalik A bon një opcion tjetër Me të adhon Tha urna Tha ulu Dhe ndëgjom disa fjall Nëse të pëlqenj qëfar për flac E pronan Nëse ty nuk të pëlqenj që ka unë për flac Atëherë do t'i një rahat për njëve Atë kuptim unë e i ku piktuj Ullë tha lekat në soft Atëherë u sejdi Këj burë që jërë i tha korrekt, do të propozojm korrekt, me vëmendje. Po ul apo po ngut, do nga të na kuptojm, nuk nuk nuk është e drejtë më marrëndrim pa të ngut, po të dëgjoj prap. U von, osejti në rroza para Musa ibn Merrit. Isi liqë shtuar osejti që shtuar me me shtizë të luftës dhe me ton kërcënuës dhe me mesazh të qartë që aspi këtu dhe nën këtë veprimtari Ndërsa Musa Bëllomiri, ma të bosqesh në ti, ma sinceritet në ti, ma të bucësin e ti, afërsin e ti, po i e lezëm në disajtë të Koronit. Dhe po i a përsejtë në përsejtë sëmsim e pejgamberit Alehi Sallatot Sallam, të cilatë realeshtë prezentërin bukurinë dhe madrëshinë kësë e feje. Po sa i ndëgjëj usajtë i këtë fjallë, nuk patë në si me registru, s'patë në si. Ishen shumë atëfuq Fjallët e Mosabit ishin më godice Se gjitha Gjitha urejtje Qe e barte mrena Usejt në gjithë, s'pat mundësi Rëndu i gjojnë dhe tha Kur dikësh dhe me bo si ju që shlo Qa do të me bo? Ata rëjt thanë do të me shkumuloh Edhe me iloh të tëkshat Të këpëtem që ti më si i kujtet Dhe me ardhë me thonë shadetim Usejt i e bëni Usejt i më në hodajri radiallahu ta'ala, në boni këtë honë. Shka ju pasru, i lau tesht, i nëreu tesht, dhe erë dhe tha, ashadu en la i lehe dhe. Përna, ka hordë përtesë me këtu i të mësabi. Dhe ta shë urodë muslimat. Kjo është e ketë me matë me kohë, në është ta gjithë më ore. Asë gjithë më të i përë. Dërshim, rëjnësorë. Po ta shkë u sejti, dukë më këthim, i të thonë, saadit që akumbo, sa që se këmë krypunën. Dhe për këthet të kësadi bërnë madhë rrëndi e lëvanhu, edha i për e shep i lërgë të orë u sejtin, nërso sadi me disa njështë nuk e nejtë, edhe për i thot të me, që këj njëri është orë ndryshë për jështë që shku. Dhe onë të ashtë, dhyshë për më duke që, se bagi me vrullë u shkaj, të ashtë dhyshë më butë për këthet. Ose i një hodajri radiojt të të në strategi imaqëm, i meqë më ndonë. Njëri meqëm. A dhe vjene dhe thotë, punë regull, në regullë, s'ka shërë pejtë mine, në të kuptimë. Mire, për këndoni për e mëj madhë. Në fësë benuhari i thë që sadi kishë fërkir me ta. Kan me e dojës. Në mundë kanë vendusë morë me të vërra di olë në dojësë. Në të kuptimë së pobojë si të të dialogë. Në të drejtë në vrasë, ka me të vërra, e ka me të noshe edhe Sadi nërvëzohet, të tashtri, të monë nëse nuk nalët gjallit dojës ti, do të kërsët lufta, dhe Sadi bën madhi, se këtë ishte e për qëllim, një detaljë harova, kur e ka pranuhu istamin osejti bën hudajri, i ka thënë musabit, e kumë lën një masmeje, aj nëse buhet musliman, s'ka me metë njerit me dinje bohë musliman, zgodzan, masë ti, kur kur s'jetë si ju musliman, Hët, unë e kumë e pru këtë parate andaj kujdes siç po fol me to. Tho, so Thashë bon? më thon Sadit shkon goje, po problem do të shkon goje edhe kumgu. Ë ndërgjëtu guzim më thon se jam bu musliman, ndesot është në situatë se çka po doj me Sadit e vënë mhallë. E kur ia pa alman kët Sadit ka pshitën thotë asnjë punë sepse kry. Kur është pasqevo? Atë kuptojm se ke bin djalën e dorëtim, Sadit më zvar se pas ke bin djalën tezën tim, sepse ke bin ti me lon kët punë. Madje Këllon hapsi për konflikt me mëshin luft Do të me shku me kryon e kitë pun Dhe shkanë sa ade madhe Me një itën fëtyr si hajpari Ose i mralt Me një fa vrulli, agresioni Edhe këshkan Pa eshe Esa ade mëzulari djallën më e tëzës Se ka pasë gjeldazët, pa djallë tëzës se ka pasë Pa eshe duke arë Pa i thotë që kjo është taj Mej madhej Andaj, për zed i fjaë të tjeti që këjëturës Ka ardhë Sadi bin Muadhi, radhjallahu ta'ala anhu Dhe me të njëti në qëndrim, qërtim, kërsnim Përgjëtuhet Musab ibn Umerit, radhjallahu ta'ala anhu Ndëse Musab përgjëtët, a bëndë diçke tjetër E mëra bësh këtë tonë që duhet me i të pëktujt, a bëndë diçke tjetër Tha, cëllë ashtë? Me ndëgju të fjallë që kësha pasit me të thonë. Nëse të pëlqenë imëherë, së të pëlqenë unë e cipi këtë nga të këtë me të shubë kërgjë. Tha, korrekt, qëndërim me venë. Do në më, më propozim, korrekt, pa e pranajtë. Ollë Sadi më madhi para musab i mëmeritë. Ta të do dozi, kjo është nga patrëshim qëndërim historikë. Ta honë se, Sadi më madhi është qëllë si Shpërëngullës, Ares Medine është qenë si i prapës islamit, në për mes ti, është të hapër rrugë e madhe. Dhe, Muzabim Nëmeri, radijallahu ta'ala, në, po i ja, apërmanë disajtët Koranit, samësime, mirë po matë butësin e ti, matë butësqeshën e ti, matë afërësin e ti, urësin që e kështë mësu nga mësu si ti, Muhammedi, a.s. edhe këndë në gjëjë, sa di madhë të fjallë, kurë së kështë një asë fjallë, patëshim e në poshtë i Korani, subhanë Allah, e të monë, e gjënzëjë përësia Muhammed a.s. dhe tha, nëse dikush dënë më ubo si jo, që dëtë më nëmbo? Njejtë si kërsa i kare. Tha, duhet lo, me orme, thon, më ula, duhet më u pasru dhe më armë, me thonë shadetim. Nërësadi më madhë, radiallahu ta'ala anëmu, pa e bënë këtë, pa bëhet musliman, pa këthetek kë, mosabim, pas pasrimit, pa e thotë shadetim, edhe përshkën të ashtek me gjlisi që u qupi tina. Ata burat ati për presi që kjo tash ka marrë vendim. Dhe së u sejdi që ishë bomo si më përra këti, pos e ndëse këk shprej, po ju thot këtune që kjo diqka së ështu u këtuj që shkoj. Në unë kanë rrën diqka. Dhe ka arë Saadim Madhi radiallahu ta'ala në të në vëzër, ka arë të këtë grupi aje është paria. Elita e Medinelit e çtuishat natë po president mor vendim për Musa bin Meyn për deportim me 100 piktojë tjerë. Mja nën çdo aktivitet me dine. Nga sa po ja shkonon trurin në nisonat, po po i ke të përdor grah tona, adoptet ed tona, sepse ajo mundi mëna tasdimë me nu. Po vjen sa të modhe po i thot Parisë, njerëz që ritornin nga Medina po i thot. Kush jam unë? Than, ti më miri i mirion, ti zotëmia jon, ti më mësh më jon. Ti të kem na për gjithçka. E than kufra si kështu pra, pejsa. As kush për ju, as burr, as grua, as fmi, as flak, s'zbon më fol ditë bot posiman. As ti më mos shkrivon. Ti dboni mosliman. Fotaz matuse. Skaka nota, hala ditës ka pranu, edhe ska më të shpinë me dinë pa i thë ato djalë që kanë luajtur. Ka një ose seman dhe ka vazhdu Musabit më këtë aktivitet, dhe nësakar vit i arshëm në haqë, dhe nëshku prap më taku me pejgamberin sallallahu sallem, dhe Musabit këthejet nga medinja në meke, me i tërgu pejgamberin sallallahu sallem se qëfar ka ndodh me e përgëzu, po të shme një grupë matë-madë, për më u pregadit për një besetim tjetër, që ka qenë besetimi i dyt në AKB, që për te do të klasim i shodha në takimi në arshë. Të ndërëzër, disa do bishkurtë nesh për mosalbin namerin Allahu ta'ala në mirin, ta që më vërtet është idelegumi i parë, thirrsi i parë, m'sin Allah xhallal xjalal u i cili më vërtet ka bop punë të madhe, sukses të madh ka ka ka ka ka rrit me mençurinë urtësinë të tij, me me shkardhinë e tij për me për me përlutja e xhamadhelazave, melen Allah normal, melen Allah te barekat. Çka mëson nga kjo? Epër asha më thonë verse Njëri ujtë që fillojnë me përtyku islamin Njëri ujtë që danë me zbatu Fejnë e lojën levana Duhet me pasë gjithë mund një kujdestar Duhet me pasë gjithë mund një kënë madish Më që emësën në to hapat e parë Në, në, në, në, në, në, në fazë dhe para Emësën me orientu E ruën nga gjithë lkundin Nga gjithë ndërhyrje, gabim Që ka mundësi në atë të fillim Me i shkaktu të defrojmë serias Në formim e tin të armen Ataj përgjambëri s.a Pasë e pasë e këta një të një një më musliman, u Adham Musaf ibn Mirim. Në vërim që fatë këtësisht, në ështëta shumë, ose ndodhë, jo shumë, por ndodhë që praktikur saktum të islamet. Filim kafrum u falën, kafrum i bodohet gjegjera, e ndë po u pjek mirë në islam kapët nga duart e, nga vora. Pin ujmë burimet e, e helmorat, kontaminume, burimet së janë të verifikumet, përqertifikume. Nuk, nuk, nuk e gëzën kujdes në duher nga njerës në duher, dhe pasaj që fa ndodhë. Dëvijim, lejthitje, të prem, të kalim kufrini, këthim rapën, gjynohë, do në dëfrimet të furëve të ndëshme. Andaj për e kamërson, me dërgjim një Musabin dhe dhe mesashtë të qartë, se gjdo kush, po në veçan rinë, me qanti njerës që janë të një më theje, endë në në filën, kanë në ujë për kujdesin. Andaj u adër Ketra të ndërëzit që si marim për kësa është uh, Përgambërën I.S. e kështë edukur Musabë një meke Se kjo fjo është për të gjithë e përstatëshme Nësë që frikso, as kujt më valofaqo Nëse dhimë e prezlufjene në gjithë në vële Për shambullë Musabë nuk tha Këti Esa ibn Zorë nuk i tha Qëra, unë një mar ju e filestaro, apër të të, të mëlajtë Nuk rita që në në thonë Apo një të mlajë dhvogëllë, apo pasanikja fukaratë, di shumë e të padi shumë, për të gjithë, ka verëzion të islami që më prezentu, për ti dush me ditë që ndeshtë nëjë. Rëndaj, Musa binu miri, o pregadit para prakisht me par lejmrimin e, esat i bunzuranës, se këta së qenë si kur tukë të këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t ni formulim pak mundryshë, të përshtatosur për ta. Nuk uni kujdesu. On ka njerëz që duheshum që kanë nevojë për formulim pak më tjetër. Për shembull, në shtat kanë nevojë pak për një konsiderot pak mundëshë të dyne. Ata jamsu pak më ku me respekt. Për shembull, të nicialim pak mundryshë, do të tha një argument ndryshë trajtuar me këtë më radh. Në da, pejgambëri sa saim kur i dreggai Herakleut Letër për gubërë, me përmisë të më qëfajt, tha Ila i Herakl, Hadhim i Rum Tha, të Herakliju, i madhi i Romagve Dohën e thid një mën të titullit, që ajë e një vetë në komat A, kjo s'po mënë në qëman, dohën, kjo po më dhinë, ku shëmune Po në morët, i pëse, në të këpëtim E kjo e thid me titullit të ti që, me qëllë dire Dhe së Jusuf e alë të më qëfajt, tha E juhel melik, o timratë Afsajë ku i dëgjuar pagano kona më i thaq, ai, a sepse asu komentata më ato ku? Ani u i tha atë, i pa fe. O ti duna çorë, i tha kështu. Por e çili zemra ti të ja respektu nivelin, do të them që ti thua koka i Chelsea. Zemra ti është një sondë që ka Chelsea. Do të më di çfarë Chelsea më, nuk mund të më në Chelsea ke ditë më çim. Ti kjo xhamisë do di kë. Po për çfarë sa kodiko Chelsea u lovë? Në i sot ka zemrat njerëzë, ka dhe qelësa. Dhe të me di që do qelës, ku ban? Jo me qelësin e këti, me qelë zemën e zë ban? Dhe këtë në emësej musab, i kujtës shumë. Për dhe edhe Allah u daqështë i patë sukses. Në islami është i përra për zë kanë. Islami nuk i friksohet balovëqin me këtë koftë. Dhe sot është e shkenca për para. Islami gjithë më është i gacim, kur dani pa Nëse kanë dë një të metë që mund t'in vizhë kësë e feje, na jemë që ta, veç. E vetëmja e metë e qësë e feje në në muslimantë. Për ndryshe, s'ka të meta, s'ka problem. Barra e vetëm që përmesoj, ose dera e vetëm që përmesoj, goditit kjo feje, jenë barës e soj. Asku se ta. Dërshë kjo feje është e ga që më ubalvaqunë me gjithë sitatë, me gjithë rëthonë, me gjithë nivellë, Me çdo kategori, me çdo problem, me çdo patalashe dhe me me sill zgjidhje të duhura adequate për çdo situatë për të thënë. Për të thënë që mund të jirim të të gjitha ato të çdo se shikoi këta njerëz. Subhanallahu. Po ishin armistëstam, po, ishte vërtetëste. Po sa duan modhë është ai kur është vone çë doshti me anol thirrjen, doshti me debu musaben, doshte ai është armistësti, është vërtetëste. Mirë po, i shte burë, kjo është e modë, ka njërë që është mund nukon gjynahëqarë, mund nukon më të besimtarë, për shkak se s'ka pasë rast me ndëgjurë, felë, s'ka pasë rast me ndëgjurë, a ma burë, o pari morë. Zotë gjellë le ola zekurin që të qëta nuk ilen dhe le lete përë, qëta dimë madhe, i shte burë, nuk tha, tipon ka të zonë mua, e të për këtujtë. Po mirë, është burnia kërkon që unë jam musafer. Burnia kërkon që s'po kam me një punësinë të dy fjalë më thon. Ai bi burnia çfarë? Që... Apo, se ti kalla e ke më shumë pikë këtu, ti maj fortë. Ban, a madh ti nuk e përdor fuqinë tonë ndaj dob të pajë në fol. Se kjo sa burni. La më fol mua. Për saoj nuk e përdor fuqinë tonë për mërzuar argumentin tënd. Poçi e maj fortë, unë maj fortë shëndet vërtet. Am unë burrë, nëse ti thua vërtetunë më me ty jovën, ç'kjo burrë. Për nga i tha, fal, që është të koftë. Se kur tha Musabi nëse une të flasë mirë dhe të pëlqenë, e mërëti. Nuk tha, jo mirë, jo mirë e kjeqë. Për që ka të të ushtë njën se marrë pëjtje? Se kur se të thujë njerës përshamu. Kur së marrë pëjtje? Jo së ta kështër. Kalzaj e burë që aki. Në falç dëvërtetën, une kom e të mu të johën. Që kjo burë e të. E kënë i dhujtara me ka pas Këta më shriko konë i dhe dojnë, më burë konë Se ka hongër haku njërit Sa të fatke cishë musliman, falët Pjahen haku në tjetër Se a përënë përënë E shë e ka era përshamu të fatke cishë shonë Fjallë E ka thonë dikush për djetarëve E ka thonë dikush për njërit meqën Fjallë e mirë Ja fshinë ati, e qëtë unë e këmë thonë Ku ke thonë din lakën Më sepse pjahen haku njërit Aja ka thon sa sa po dieron mevon se kumsupe kitina sa po dieron thuje wallah sa di nuk thot unë msupe teja pa tinqë shamonë mos salve ku ni ri ku ndo li ri mos sa di ku mbur a m'nuk e pengaj bur nuk e pengaj mosha pse ku kumbur për katarsia das pat pengesa koneskan komplekse skan burni skan trimi dhe skan çdo çore duhet dëshim sa po la me ta me diskutuar po la mësh me bisatu A da e shiko, burnia ishtë aje që dashti Allah e shpëtej Saad i më madhen nga rëshqit e dretë armicis këndër islamit dhe që kurse dashti Allah e gjallëvara që burnia me e pështu për kësaj, burnia ndihmoj mundurtu shumë Usaid ibn Khadair që i pari që jetë e musabja, përgjëtua të asha këndu Usaid i dhe Saadi Usaid i dhe qësë për së vanë i mirubo kër ka këndu Pjesën e pardosurës kef, ka qenë në pjesën e përpar me shtepisë natën. Ka më dëgju hingëllime në kalit dhe levite që ditëshme. Dhe që ka ka përndodhë? Ka shkun Sabaj, ka thonë njërës fërëllat, prom duke ka nuk së kështut, pash që kalli pak një far hingëllime që ditëshme e bëjke, e pash që situat një far prehje interesant mërë i që ka zhikë, një që ka ndodhë? Tha përgambërë i sasërëm, nuk e dinti sa me të Huburi mal, famuna, me lezin nuk e dën ti sa me lek nën qytë. Ës për Sadin kur ka vdek Sad i ibn Maadhi radiallahu taala anhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ecë në xhenazën e tij të ngjishta. Ikonja Rasulullah sapo ishte ka thon nuk ka pllom këtë vën që s'ka me lek, që s'ka me varros Sad i ibn Maadhi. Ka thon ndersa për të ihtaz arshul Rahman, është dridh arshi Allahut me vdekjen e Sadit. Huburi mal që ka pini armitësie, luftar islamit me dikën që Kosmosi Levizë Lëkundet kur e nëndrën shpirët, burën ma a nëjë këj dinë ka ka kanë zirë burë, kanë zirë njerës nënaj për ku shkurt? Ma kurim këm burën kërë kanë marë të të mënë sërëzisht a për ime që kërë, u kurimo? a është që ke haku? Po, që ke haku e pëse të ashkalkuni, pëse këtë ashkhameni, pëse së fëjë qështë Pse po kush diatë më ai? Pse? Heçollot. Prandaj Islami ka komponentë të mjaftueshme këtë momentin. Islami ka komponentë të mjaftueshme ndërtimi të ndërtimit të shoqërimeve, të ndërtimit të vendeve, të ndërtimit të individëve. Nëse ka kush i merr të mësime i proponand dhe i për hapse si duat. Prandaj shikoj çfarë bura boni. Sad ibn Ma'dhi për një kohë të shkurt. Do të thonë po kërkachin kë ka cil ë nën praktikë shpërndues pejgamberi sallallahu alajhi wasallam rresodi për maudi radiallahu anu ka vdek në hud kam ka vdek oh në hud ndoqë ka vdek sa di më do shikoni shko shumë shkurt po islam s'ka pa më 60 vjet më po kërkard më bëder më kërkard në hud çnimë burnorë ka pas ky është ai që ka thon pejgamberi sallallahu ja, alajhi wasallam Na nuk të tojmë ty si kërse bëni Israelit Musaot al-Islam Idhëbë nda vërrabbu kefeqati la inahahuna ka idun Në kërës të tojmë ty si bëni Israelit Musaot Që i kanë thonë, shkotje dhe zotët luftana përrim këto Të që lëraje, e të një kërës të të rëndë, të një në thërdhë, në vinë nga që Po në po të tojmë ty e Resulë Allah Etës, sirë ala barakatillah Etës me breqet në Allahot Edhe detet një amësysh në kanë nuk qetëriet islam si dikush jo Chicago po valla çndrim edhe më minimum se kaç nëse 20 vite se thot ata pse çka është edukata ndikimi i fesë në formë dikon me më burr por jo me banalitete me me me, me, me gjëra pa lidhje me formime të deformuara në mësimet sot realisht i bojnë dëm islamit e muslimanë nuk prezantojnë modelin e durr të asaj që ka dashur pejgamberi sauleme me, me prezantuar vetë gjithashtu prej asaj që përdo më thonë për fund është se si kur që është si e bur Mosabi si, si kur që është si e bur Sadibu Madhi edhe Usaidibu Nkhoderi edhe Mosabi të të me koreksi ishte korek në t'june që kua që fara fejtë të tha dhe së une nuk e kom siel atë që kom i pëllqive unë e e si pëllu i të, të me A të këpte, mëne, s'ko morë me o prish u e Rahatin, a s'ko morë me o prish venin, a s'ko morë me o lypi u e po shtetin, a s'ko morën për parë e këtu. Jo, unë një i marë përshka këse, e di se këm dhe që duhet ju e, përse e marë, po? A dërën me o dërshmu se përse e marë, po? Në gëmë, pra. Pra ndaj, të në rëzër, duhet me e dërshmu vetër së tonë më sëpari, pasaj tjero e se veç përsh me lin Allahu xhallahu kemë kuptimin e respektuam. Ndasë kur njeriu çdo po publit u li të bësh apo me interesat të ndeshëm s'don kur kushtoj. Apo interes për interes, edhe polit për polit për, për vete pë apo spontanoti. Po. Don të tëm për tëm për të vërtetë, sa më shumë të tëm. Amë kurajë si kur jam sonë, absolutisht. Webset done. Webset kiçef edhe kju nuk e nosetë. Nëse jini çrërvërtet kimi po, se njerëzit kanë më urgjish. Edhe ftesës po do të kemë dorë të kemë respektuar. Andaj respekti dhe dashnia dhe pranëshmëria vijnë mbi bazën e kujt? Korrektësisë, sinqëllëtetit, urtësisë, drejtësisë, respektit ndaj njerëzve. Jo tu, jo tu nichmun njerëz. Jo tu preshtu njerëz. Jo tu do duke i për buz njerëz. Jo u, duke u sillmë njerëng nga epërsia psionaltike kështu si mësues, kështu njerëz duajmë. Por nga niveli modestisë, korrekt me njerëz më kon. Isin qartë, dësha është dhe ta të, të qëdisme Ndhe vetë vetës, pasër dhe nëjtë tjere E mësimit tjere të, të shumë dhe që dalin nga Kjo mirë po, disa përdujnë në konë që e patëm Allahu Gjallu Wa'la I shpërlek të burra Me gjenetet E ti dhe në bashkofët me ta në ahirat Por para se të bashkofën në ahirat Allahu në mundësovë që të jemi burra Që e etësi kësë rrugë Me të vërtet Me mësimit të duherën të Muh i sile së mirë, i korreksis, i sinjëtetit, i afarësit manjerës, sikur që iksh më taburat lë peygamberet, alihë së nëtë u së lësë. Allah išpële u dhejënët hakeem i nashëm, wa sallamu ala muhammadan, wa ala alihë, wa sallamu ala së alihë,